Gyerekek, képet kérek. Hmm. Aki a tegnapi YouTube műsorral nem tudott jól megküzdeni, annak nem biztos, hogy a saját készülékében van a hiba, mert a padödő, kulka János, illetve néhány felvétel nem tetszett a YouTube-nak, részlegesen országrészenként és országonként országrészenként nem. Ez vicc volt. Letiltotta, aminek következtében... Most cenzúra után lehetne kiáltani, de a Pégségben olyan vitát sikerült nekem rendeznem a Baros utcában, hogy ezt követően a YouTube már jottány is se érdekel, úgyhogy elindulok egy mediátori tanfolyamon. Illetve hát mediátori tanfolyamon nem, mert úgy tűnik, hogy azt már elvégeztem, de mediálni fogok. Hogy milyen sikerrel, azt nem tudom. Iratkozzanak fel a KFJ YouTube csatornájára, kövessék a KFJ Facebook oldalát. Jól mondtam, Jánoska? Tökéletesen mondtam, hát volt időmbe letanulni. Egyébként meg csináljanak, amit akarnak, de ez így általában igaz. Most pedig felhívom frakcióvezető urat. Jó reggelt! Jó reggelt, Winter Montel Zsolt, fővárosi közgyűlés, Fidesz-KDNP frakcióvezető. Megvárom, amíg a kollega kirakja a fényképét. Itt van, itt van fiatal korában, állandóan vörös a haja, de ezt már szerintem kérdeztem, volt valaha vörös a haja? Toha. Szerintem ezt egyszer cseréljük ki, mert szerintem a Winter Montel nem ismer magára nem, hogy azok, akik néznek bennünket. Nem most cseréljük ki, hanem keressünk egy olyan képet, amely jobban emlékeztet rá. Itt vörös, szemüveges, van egy ilyen fény a feje körül, szerintem ennek örül, és kegyetlenül mosolyog. Mások még fel se ébredtek, én már túl vagyok azon, hogy a Lipóti Pégségben békét teremtettem, vagy próbáltam békét teremteni egy vevő és egy eladó között, akik kegyetlenül összerugták a port, Hosszan beszélgettem a barátnőmmel, megbeszéltük a népszava összes ügyes-bajos problémáját. Tulajdonképpen akár el is köszönhetnék, de ez mégse így működik. Érdekes, amikor egy eladó veszekszik a belővel. Nem tudom a helyzetet, fogom... Valamit, Tehát úgy tűnt, mintha ez nem először fordulna elő, tehát ez egy ilyen programpont, hogy reggelben meg a vesz egy... Vagy levesz egy leértékelt kenyeret, és aztán különböző problémákat vél, vagy talál felfedezni a leértékelt kenyéren. Én már akkor kerültem a konfliktusba, ahol 84 éven felülieknek való szöveg hangzott el. Nem volt olyan nemi alkatrész, ami ne lett volna emlegetve. Némi atrocitás is be én már azon voltam, hogy hogyan fogom szétválasztani a feleket, mint valami boxbíró, de hál' ennek erre nem került sor, és aztán az eladóval beszélgettem hosszasan, és mondta, hogy igazam van, mondtam, hogy én ebből élek, aztán mondtam a hompolának, aki még mindig a barátnőm, hogy sose gondoltam volna, hogy egyszer én így fogok beszélni, hiszen azért volt olyan periódusom, amikor mind a két félre nagyobb mértékben emlékeztettem, mint a mostani magamra jól indult a reggel, vagy izgalmas, nem tudom. Nem szabad korán meghalni. De erre több okot is tudnék mondani, nem csak ezt. Ő mennyire szeret élni? Ez egy érdekes kérdés, mert ennek nincs mértékegysége. De Tehát én én taján... én Azt kérdezem, hogy amikor reggel felébred, akkor élvezi azt, hogy él. Tehát örül le, -e, hogy süt a nap, Énekelne, hát madarak. Az a mondás, hogy most már én is lassan közlek a bakorma kerülni, hogy, hogy, hogy, hogy örülök, ha reggel valami fájma, az azt jelenti, hogy fölébredtem és élek. De nem szeretnék panaszkodni. tényleg szépen süt a nap, itt a tavasz, most már tényleg. Hát most már tulajdonképpen a nyárban eddig tartott a tavasz. Hát, igen. Itt, Bár... hát kicsit, de most jött meg a tavasz, a, nap, a naptár sosem zavarjon minket, akkor van E, tavasz, amikor megjelenik. Lehet, hogy meg kell volna érkezni, de hát most már minden fölborult. Legutóbb 9 ilyen meg nincsen hó, nyáron már olyan kánikulás. Hát, szerintem a tavaszunk ez most szép volt, ez kifejezetten szép volt. Kim volt az újpesti meccsen a legutóbbi? Nem, nem, nem megyek újpesti meccsen, bizony a belga van. Jó, hogy maga egyébként a szurkolás, ez megvan, de ezzel van döntve? E, hatalmas önfegyelemmel. Mennyi ideje van, -e? mikor hozta meg ezt a döntést? Hát ezt akkor hoztam, meg nem én hoztam meg a döntést egyébként, én akkor csatlakoztam, amikor az újpesti szurkolók hirtettek bolykottott, ez most volt talán, most már is emlékszem, másfél-két éve, e, aztán ők közben úgy döntöttek, hogy bizonyos okok miatt mégis visszamennek szurkolni, én meg azt mondtam, hogy ha már egyszer hoztam egy döntést ezzel kapcsolatban mások inspirációjára, és csatlakozva egy közösségi kezdeményezéshez, akkor én megtartom magam. És ebben nincs változás, mert hogy a tulajdonos az. Úgy tűnik, hogy mondaná. Hát egyelőre marad, egészen addig ő lesz, amíg valaki más meg nem vesz, és ezért nagy újdonságot nem árultam mert Ugye ezt azért mondom, mert mindig főreppennek hírek, mindig vannak tárgyalások, mindig vannak beharangozott, jól értesült vevőjelöltek, mármint hogy jól értesültem, beharangozott de hát nyilván ezeket én már azért nem is kommentálom, mert ugye a, a, talán, a, a, talán az Újpest történelméből is, de de akármilyen üzleti ügyet látunk, a találgatások azok mindig többek és érdekesebbek, mint amikor aztán végén maga az üzlet megköttetik, és amikor az igazi üzlet megköttetik, arról tényleg csak a végén is amikor már megköttetett, akkor, akkor esetleg 99%-en Valencia Real Madrid meg volt? Nem Akkor annak a VAR történetese volt meg? Nem, tudom, nem Elég paprikás hangulatú meccs volt és összeverekedtek benne a játékosok, és aztán kiállították a Vinicius Junior-t, külön megnézte a jelenetet a bíró, majd a Spanyol Labdarúgó Szövetség megváltoztatta a döntést, mert ugye ilyenkor nem tudom hány alkalmas eltiltás van, mert azt mondták, hogy a film végnézése után a bírónak tudnia kellett volna, hogy valójában, ahogy ez a vízben is van, a Vinicius csak visszaütött, egyébként ez így igaz, de a Viniciusnak az ütésétől esett el a pali, Mármint a Valencia játékosa, ha pontatlanul fogalmaztam elnézést, és hogy előtte ő is megütötte a Vinicius Junior-t, és aztán az indexen volt egy ilyen szavazás, hogy egyébként jól döntöttek-e, vagy mind a kettőt ki kellett volna állítani. Én szavaztam, és azt mondtam, hogy mind a kettőt ki kellett volna állítani, akkor éppen ez a vélemény volt többségben. Csak a Varról jutott az eszembe, hogy a Var kritikája, miközben a Varnak rendelkezéséből sok előnye, de. Nagyon sok hátránya is van. Ugye ez azt mutatja, hogy ugye a bírónak, amit mutatnak, azt nézi meg, de a bírónak ugye nem mutathatnak egy egész filmet, mert akkor még hosszabb lenne az a szakasz, ami kiesik a meccsből, így aztán valami alapján dönt, miközben annak is volt előzménye, meg azelőtt is volt előzménye. És akkor itt jön el az a kérdés, hogy az emberi tényező vagy a gép. Megvan még? Nincs meg. Elvesztettük. Elvette tőlünk valaki. Ilyenkor mindig az a vicc, hogy milyen vicces Jaj, mikor szakadtunk majd? Nem tudom, egyszer csak bejött az, hogy bibip. Jó, mert én meg itt folyamatosan értekezlek, itt akarok szerint magamnak. Igen, mondtam is, hogy érdekes lenne megtudni, hogy a másiképpen hol tart. Úgy beszéltem, mint a kis folyamatosan kérdés. kérdéséhez. Azt kezdtem elmondani, nem tudom, hogy ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik-e, vagy ez egy másik mérkőzésem volt, amikor a Vinicius, ugye a rasszista jelenetek miatt azzal hát fenyegetőzött, hogy azt helyeztek kilátásba, hogy elhagyja a Spanyol Ligát, mert hogy szerinte rasszizmus uralkozik az egészben, ami nyilvánvalóan valószínűleg egy erős túlzás, még akkor is, hogyha a, valószínűleg igaza volt, mert nem nem mondana ilyet, ha nem, nem történt volna. De a lényeg az, hogy azt kezdtem mondani hogy lám, lám úgy tűnik, hogy ezek a problémák máshol vagy mélyebben gyökereznek, és az UFA-nak ezek a kísérletei, hogy molinókkal meg, meg egy év administratív szabályokkal próbálja ezt a, a belső vagy mélyebben rejlő indulatokat, vagy a focihoz kapcsolódó adott esetben egyáltalán nem megalapozott csak az érzelmek miatt előjövő indulatokat kordában tartani. Még a Vinicius tette annak érdekében, hogy aztán utána utálják a valenciaiak, mint ahogy a Simeona szokott a, Ez itt egy korhatáros tartalom, bár teljesen szalonképesen fogom kifejezni magam, tehát azért mutatott már a Simeone az Atletico Madrid edzői téglalapjában olyat, amitől azt gondolom, hogy aki nézte azért az heves ingerületek kapták el, hogy tettleg bántalmazza az Atletico Madrid edzőjét. A Vinicius Junior pedig azt a szervét mutatta, amin általában egyébként a férfiak néhány... Ugy, ugye mindig a szexre gondolnak, sokkal gyakrabban, mint a nők állítólag, de a vizelést azáltal a szerv által végzik el. Tehát ott, vi, ott, ott távozik az emberből a salakanyag, és egyben mutatta a kettest, ami ugye arra vonatkozik, hogy történhet itt bármi, de a valencia rövidesen a másodosztályban fogja találni magát. De ezért mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy én ezt a részét sem láttam, nyilván, ugye, mire a mérkőzésem láttam, de hogy, de hogy nem lehet ilyen szinten feketén meg Ahogy egyébként mind a kettőnek járt ezek szerint járt volna ezek szerint a piroslapja, mind a kettő olyat csinált, ami egyébként a szabálykönyvben nincsen benne. Nyilvánvalóan nem kell azt is a kijelentéseket tenni, de nyilvánvalóan nem is kell provokálni és mutogatni a, a szurkolóknak. Tehát nagyon érdekes világ ez, amit egyébként még egyszer mondom ilyen sporttestületként valaki saját maga akkor belülről e, ilyen típusú, sok esetben álszent e, adminisztratív eszközökkel megoldani. Tehát e, na mindegy, kell. Nem fogok önnel vitatkozni, azt mondom, hogy ezt az egészet valójában érdemes lenne egyszer teljesen amatőr módon, tehát nem szakember módján kibeszélni, hogy honnan indultunk, hova érkeztünk, mi lesz a következő állomás, hiszen mind a ketten tudjuk, hogy ez egy folyamat, mind a ketten tudjuk, hogy ez egy következmény, amely az előző periódusból fakad, amely ugyanolyan jó volt és ugyanolyan rossz volt, mint a mostani, mert ezek egyébként a végösszege szerintem nem nagyon változik, de azt ugye érdemes kikurkászni, ha egyébként sikerül, hogy valójában a változást mi idézte elő, hogy azzal mi egyetértünk, nem értünk egyet, hogy De egyébként... Biztos, az... hogy van változás? Hát, ha megnézzük, és most ezeket nem jó példaként mondom, csak konkrét példaként. Egy, egy, egy harmadosztályú, negyedosztályú megyei mérkőzésen, a kiment 150 szurkoló is tud egymás fejéhez, meg a bíróhoz, meg a vállalhatatlan kifejezéseket tenni. Egy, egy tizenéves gyerekek, 8-10-12 éves gyerekek mérkőzésén tudnak a szülők vállalhatatlan bekiabálásokat és, és viselkedést tanúsítani. Ez valahol máshol gyökerezzik, mint hogy akkor most bemegyünk a stadionba, és akkor onnantól kezdve megváltozik az ember, és mindenki patika tisztaságban, vigyázülésben, ülésben, Szocit sem majszolva, hanem mondjuk nem is tudom mi az, ami egyáltalán nem szemetel, tehát életre vágott kekszet, zacskóból eszegetve, és akkor így fogunk mérkőzés nézni. Tehát nem, amióta a világ a világ, ez, ez, ez így működik, a, a, a, erről talán már mi is beszéltünk, hogy ezek a mérkőzések, pláne azok számára, akik tényleg fanatikus szurkolok, minden héten, minden héten háború, volt is talán egy ilyen film, hogy, hogy ezt így élik meg. Sőt, mond, mondták pszichológusok, hogy ez egyébként a sajnos a világunkban meglévő agresszív hajlamoknak, egyébként az úgymond békés levezet, verbálisan, de békés levezetése a különböző egymásnak feszülésnek, a rivalizálásnak, az energiáknak a fölszabadítására és kiengedésének, hogy ne belül okozzon aztán olyan problémát, ami tényleges tetlegességbe vagy háború, vagy bármibe. De egyébként Én szívem szerint beszélések akkor ilyenkor uh, lehet látni, hogy azért valamit eltanultam itt az életből, mert ugye itt a híd az teljes mértékben adott a tegnapi közgyűléshez, amelynek végignéztem a vitáját a nem tudom hányos napi rendi pont kapcsán, amely az ön által megfogalmazott nyilatkozat elfogadására. Ja, az nem... tart, tárgyaltuk, de az negyedikként tart a tárgyalatuk, de az még a közgyűlés eleje felé volt inkább így. De nem volt tanulság való. Nem azért, volt. Azért volt érdekes számomra is, és ez talán kiderült bárni, aki végignézte elejétől végéig, mert hogy mert ugye mindkét oldalon hallottam ö, olyan érveket, vagy olyan megközelítést, ami egyébként megszívlelendő, vagy, vagy tanulságos. Az egy másik dolog, hogy például a magyar történelemmel párhuzamot állító, például a Pico polgármesternek ö, szerintem nem ültek a, a, a gondolatai ebben az esetben. Vagy ha össze akarta volna hasonlít a magyar történelemmel, akkor, akkor pontosan talán azt lehetett volna, kiemelni, hogy sajnos a világpolitika az olyan, hogy mindig a saját érdeke mentén avatkozik be a különböző külpolitikai szituációkba. Tehát 56-ban mérlegelt Amerika, és azt gondolta, hogy nem akar a második világháborút követően megkötött egyezmények, alapján most egy olyan konfliktus generálni, hogy akkor ide jön és segítnek. Nem jött ide. Megvártuk, vártuk, szerettük volna, nem jött. Aztán máskor mérlegelt, hogy bemegy Vietnámba, vagy bemegy Irakba, vagy bárhol bemegy, mert éppen úgy diktálta az érdeke, talált hozzá, mondva csinált indokot, el lehetett ezt ítélni, lehetett volna bolykottálni nemzetközi sportversenyeket, nem történt meg, mert egyébként az országok a világ más táján nem gondolták annyira fontosnak, másképp gondolták, a saját érdekük szerint így így akarták. Számomra az volt a megdöbbentő, hogy az általam benyújtott, számtalan kritikával egyébként illethető, mert minden lehetne illetni. Páldásul nyilvánvalóan egyértelmű és köztudott, hogy ezt nem én, nem én írtam, de mivel az aláírásom ott szerepel, vállaltam ezeknek a mondatait, de egy ilyen békepárti nyilatkozat, amikor az előterjesztés arról szól, hogy a fővárosi közgyűlés, amely a budapestiek által megválasztott úgymond legmagasabb ilyen köz, közpolitikai testület nyilvánítsa ki a béke iránti vágyát, ezzel kapcsolatban mondjon ki igazságokat, akkor abból a főváros baloldali többsége törli azt, hogy Magyarország elkötelezett tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Egészen megdöbbentő. Törli azt, hogy Magyarország mindent elkövet a békére... Béke... Azt nem meg azt mondja, hogy Magyarország, de különösen Budapest. Tehát azért legyünk igazságosak, de nem lehet igazságosnak lenni. Um, de, de, Engem egyre jobban foglalkoztak. Törölni szóval azt, hogy mindent elkövetünk a békelő mozítása érdekében. De figyelj, figyelj, értem, figyelj értem, ön számára felfogható, számomra pedig annyiban megérthető, hogy kicsit olyan ez, mint a Vinicius Junior kiállítása. Ez is folyamat része, és sokat gondolkodom mostanában, Magamban. Másokkal kevés, a barátnőmmel tudok beszélgetni, nagy, nagyobb társaságban már nehéz. Hogy az embereket egyébként az egyéni meggyőződésük, ami szerintem korántsem olyan mély, mint amit mutatnak, mennyire befolyásolja őket, a hétköznapokhoz való viszonyulásokban. És én azt kell, hogy mondjam, hogy sok nézőmmel és hallgatómmal szemben nagyon sokan nem szeretik. A politikusokat egyre kevésbé szeretik a kejfejancségben. Ez a nézettségi adatokból egyértelműen kiderül. Míg a műsor nézettsége határozottan nő, addig a politikusok megnyilvánulása iránti érdeklődés színezettől függetlenül stagnál vagy csökken. És ez pregnás. Tehát ez nem két napnak az észrevétel. Ez a kejfejancsira vonatkozik, ebből messze venni a nem lehet levonni, de a kejfejancsira nézve igen. Meg hát az én tevékenységemre nézve is igen. Miközben én hihetetlen lelkesedéssel beszélgetek. Önnel és a többiekkel nem beszélgetnék, hanem lenne bennem ez a lelkesedés. Um, azon gondolkodom, hogy az ön Fidesz tagsága, az ön tagsága mennyire befolyásolja önt, Uh, és mennyire vagyok én szabad önhöz képest annyiban, amennyiben naponta változtathatom a véleményeimet, meg a véleményemet az aznapi gondolataim érzelmi-értelmi tartomány alapján. És azt veszem észre, hogy egyre nagyobb olló nyílik közöttünk, miközben mi kiválóan megértjük egymást, de jön az a pillanat, ahol önt a, a politikusi mi voltja egy olyan irányba téríti, de a többieket is tehát más politikusokat is, amiben én nem tudom, nem is akarom követni, de kénytelen vagyok, ha folytatni akarom a beszélgetést. Én nem tudom, hogy az szabadság-e, hogy naponta változtathatom a az, az A szabadság, az hihetetlen szabadság, mert hagyom magamat a tények és a hangulatom által befolyásolni. E, akkor lehet, hogy rosszul fogalmazom, nem tehát én, nekem a vélemény, az, az, az egy értékrend alapján kialakult dolog. Értem, Nyilvánvalóan én, én hogyha, és mivel közéletről beszélgetünk. Én erről erre, erre tudok csak reagálni. Nyilván, hogyha ha én nem láttam egy színdarabot, de mondjuk a, a szerzője, a benne lévő színészek és az ő korábbi teljesítményük alapján van egy elvárt véleményem a, egy darabról, és utána megnézem a darabot, és, és, és valami más tapasztalok, és emiatt ugye egy más következtetést, és egy más véleményre jutok, azt a részét én értem. Ne legyünk ilyen bonyoltak, a... hogy veszek egy egyszerű esetet, amihez önnek semmi köze, de érinti önt, mármint Újpestet illetően. Komilfó módon fogok fogalmazni, annak érdekében, hogy ön meg tudjon szólalni. Ez egy szolgálati mondat volt. Volt, illetve van, E, keresem? nem akarok pontatlanul fogalmazni, Újpesten e, a az Újpesti Aranyhíd gyermekek átmeneti otthona volt vezetőjével, pontosabban mondva az ott lévő gyerekek bántalmazásával kapcsolatos történet, amit mi hosszasan beszéltünk, mással is beszéltem erről, e, munkaügyi per volt ahol uh, kapott a volt igazgató két havi uh, bért? Uh, egy kvázi perenkívüli megegyezés született, és annak függvényében, hogy mi volt az orgánum, ezt valakinek a győzelmeként ünnepelte, miközben e, volt egy olyan folyosói plegyka, ez megint szolgálati közlemény idézőjelben, hiszen nem folyosói plegyka volt, mely szerint egyébként egy önkormányzati dolgozó, az önkormányzat tudta nélkül e, ajánlotta fel ezt az összeget, amely valójában a történet végére pont tett, pontot tett, de annak a végére nem tett pontot, hogy végül is mi történt, mi nem történt, mert az, hogy a bíróságban vagy a jogi eljárás befejeződött, az még önmagában nem ad mindenki számára magyarázatot arra, hogy az otthonban történt-e valami vagy sem. Ez Ezügyben az önkormányzat kiadott egy közleményt, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy itt... Nem az történt, mint amit adott esetben különböző újságok megírtak, de ennél tovább nem ment, és azt a plegykát se, azt a folyosói plegykát se említette, hogy egyébként ez hogyan jött létre, mert ez nem volt érdeke. Így aztán tulajdonképpen ez a történet valahol ott maradt a sehol, miközben. Tehát végül már egyik félnek se érdeke ezt a történetet pertraktálni. Miközben maga a történet azért egy záró fejezet után kiállt. Hogy mi is történt, vagy mi nem történt. Igen, bár ugye ez most nem tudom, hogy ahhoz, hogyan jön, hogy szabadon változtathatjuk a véleményünket, akkor a szabadságot jelent, hiszen ebben az ügyben azért sokkal inkább lennének fontosabbak a tények, és azoknak a tényeknek a mérlegelése az nem hova Nagyon jól beszél, hiszen én ezen az úton jártam el, és aztán azt tapasztaltam, hogy azok a felek akiket itt most nem nevezek néven, akik egyébként ezügyben megszólhattak volna, mind a két oldalon, már mind a két politikai oldalon azt mondták, hogy hát ha nem muszáj, akkor ők ezügyben egyébként a további beszélgetéstől eltekintenének. Miközben bennük volt a hiányérzet. Igen, és ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy én nem... A múltkor sem akartam már erről sokat beszélni, és ugye mindig azt mondjuk, hogy a politika fölfújja dolgokat, vagy nem fúj fel dolgokat. Én azt állítom így az egészet látva, és nyilvánvalóan a saját szemszögömből és a saját 10 éves önkormányzati tapasztalatomból látva, hogy ez a szakmai hiba és ez az ügy nem került volna a napvilágra, és eltusolásra került volna, hogyha nem szól bele a politika. És valahol most, amikor egyébként le kellene, mindenféleképpen elsősorban a gyerekek érdekében eh, szakszerűen és szakmaira lezárni az ügyet, akkor meg, és talán elindult a folyamat, mert azért, a, a, hogyha most a büntetőügy talán le is állt, nem tudom, de attól még, hogy szakmai következményen legyen, hogy egyébként az önkormányzati kiválasztási rendszerben legyen változás, hogy az ön ellenőrzési rendszerben legyen változás. Talán az, hogy ez megvalósulhasson, viszont hátrább kell lépnie a politikának, legalábbis a nyilvánosságban. Ha ez elvezet oda, hogy a jelenlegi vezetésben lévő különböző vezetők fölismerik azt, hogy az együttműködésükben van hiányosság. Én ebben már egy picit eh, skeptikus vagyok, a nyilvánosság előtt biztos nem lesz én elismerés, de ha belül ez elindíthat talán valamit, hogy jobban odafigyeljenek egymást, hogy elvárják, hogy a különböző ágazatoknak a történéseiről tájékoztassák azt a politikai vezetést, amely, amely végül is az arcát kell, hogy adja a sikerekhez is, meg az ilyen típusú borzalmas ügyekhez is, akkor, akkor, akkor érdemes, hogyha most ebből a nyilvánosság előtt hátrább lép a politika. Én nem fogok önnel vitatkozni. van, amikor csak... oda kell csapni, és ki kell jönni a nyilvánosság elé, mert nem segít más, és valamikor meg tudni kell visszajönni. Én nem tudom, hogy ebben a helyzetben most ez a fajta bölcsesség működik-e, de meg tudom érteni, hogy ha valakik most inkább a megnyugvó pontot keresik azért, hogy, hogy a gyerekek érdekében a szakmai előrelépés megtört. Igen, de itt jelentkezik a párt. Tehát, hogyha a pártnak van egy elvárása, a pártnak van egy megfogalmazott elvárása, vagy egy ki nem mondott elvárása a pártagsággal szemben, akkor az hat az abban levőre. És ezt az ember, egy olyan ember, mint én, mintán nem vagyok pártak, alapvetően a nyilvánosság szerkezetében látja. Én tegnap osztott képmezőben, a szó képletes értelmében néztem Szülősi Györgyivel, Karácsony -Gel -Gel -Gel önt pedig Gerhard Mátéval, és miközben Szülősi Györgyi tevékenységével messze nem vagyok megelégedve. Gerhard Mátét biztos, hogy leléptettem volna. Ez nem biztos, hogy a szülősi Györgyére vonatkozott. volna. Vannak olyan beszélgetések, ahol egyébként ez fordítva van, nem feltétlenül Gerhard Máti esetében. Tehát azok a tendenciózus kérdések, amelyek a hírtévében elhangoznak. Tehát itt a nyilvánosságnak annyiban van szerepe, hogy a nyilvánosság egyébként tájékoztatni akar, vagy pedig a módján ki nem mondottan, de valójában hergelni. És ennek lesz áldozata mindenki, mert akit egyszer felhergelnek, az már arra a nyugalmi pontra, ami korábban volt, nincs, és a hergeléssel látja be, azt mondja, hogy ez nem igaz, miközben az ember naponta éritetten a közszolgálati médiát és a jobboldali médiát, néha baloldalit is, amint egyébként Hergel. Lást például a 444-hez eljutatott MTV-ás felvételek, amelyek a lánchiddal kapcsolatos riport manipulálásával kapcsolatosak, és a régi fiala János azzal a naivitással, ahogy létezett, elmenne oda, ahol arra a kérdésére válaszolnak, hogy mondja meg, X vagy Y legyen az nő vagy férfi, hogy ezt mi a frászkúnyhónak tette? De én most azért nem megyek ebbe bele, mert eh, nem szeretném ezt az oda-vissza játékot játszani. De, de, de, de, de egy példát hagy mondjak. Tehát, hogy, hogy én már régóta eh, mondom, és nem hiszek abban, hogy úgynevezett független újságírás van Magyarországon. Eh, pláne egy ilyen pici országban. Eh, annyi a különbség, hogy ezek a jobboldali orgánumok fölvállalják magukról az értékrendet, a baloldali orgánumok pedig magukat független obják. De azt értse meg, hogy az én értékrendem az igazság kibontásában nem befolyásolhat. De, de azért szeretnék egy példát mondani. Itt volt elkezdtünk beszélni, tehát azért merem behozni ezt a példát, ezt a békepárti... Nyit. Így, így, így, igen, jó, jó teszik. Menjünk végig a baloldali sajtóban. A, a, a 106, vagy mi az, na, a Magyar Narancstól, a négy en hát minden, mindegyiken. Egy az egyben olyan címmel jelennek meg, hogy a kormánypárt nem szavazta meg a békepárti javaslatot. És egyébként a tudósításoknak csak egy elenyésző részében, és hogyha egyébként van, akkor is csak a végén egy fél mondattal van ott, hogy egyébként mit mondtam én erről, hogy miért nem. Az például egyetlen egy, de tényleg tételesen, és hogyha bármi példát találunk rá, akkor én most itt az, az, annak az orgánumnak a főszerkesztőét meghívom egy pesgőre, Hogyha találkozunk azzal a 444-ben, a Telexben, a 106 bármiben, amiben leírják, hogy a baloldali többség kivette a békepárti nyilatkozatból azt, hogy fontosnak tartja, hogy Magyarország mindent meg elkövessen a béke előre érdekében. Egyetlen egy ilyen tudósításban nincsen benne, hogy mi azért nem szavaztuk meg a karácsonyi féle, vagy hát az nem tudom hány frakcióvezető általi módosítást. Mert hogy kivették ezt az alapvető dolog. Ez, ez benne van a legtöbb tudósításban, a legfeljebb a címben nem jelentkezik. Nincs, a benne, az, én szeretném, most letessük, majd a telefont, befejezni a műsort, és ha van egy pici ide, küldje el nekem azt a cikket, amely baloldali újságíróktól, vagy orgánumoktól, amely leírja azt, hogy a Karácsonyiék és a baloldali többség kivette ebből a határozati javaslatból, és végül úgy szavazták meg, hogy nem szerepel benne, hogy Magyarország elkötelezett tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak. Ha ilyet talál, én önt is megkövetem, öntnek is van egy üvegpesgő. Nincsen ilyen. Kihagyja alapvető tényeket, az ügy érdemi részét, teljes mértékben befolyásoló információkat hallgatnak el azért, hogy egyébként a hangzatos címet oda tudják írni. Előttem most egy van, azt nézem, hogy abban van-e. Ez a rész nincsen benne. Én... Egy másikban van, de ez, webrádió, de ez a webrádió tudósítása abban benne van. Nem tudom, hogy a webrádió lehet, hogy az MT-ből dolgozik, nem tudom. De azért mondom, én kölegenőket is kértem, Telextől 4 4 en át, 24 hús, stb. egyikben sincsen. Jó, eh, tudom már átném. Nem, nem, nem lényegtelen, amiről beszélünk, de itt sajnos eh, abba kell hagynunk, mert fel kell hívnom Edvé Pétert, a gyermekmentő szolgálat alapítóját a hétvégi gyereknapok kapcsán innen fogjuk folytatni, de gyakorlatilag itt is hagytuk abba. Eh, én nem vagyok Semmélem, független. Remélem, hogy ezt a tök többen hallgatják, mert ez egy fontos több. már. Az élet szempontjából fontos. Nem mondta, nem gondolnám. Eh, én nem gondolnám magamról, hogy független vagyok, mert azt megtanultam olyan, hogy független nincs de nem tartozom jobboldali, és nem tartozom baloldali e, újságírók közé, e, akkor sem, hogyha ezzel gyakorlatilag egy ilyen kvázi e, magányos remetei státuszba kerülök. E, örülök a kettőnk beszélgetésének, és hát néha elképedve nézem azokat a beszélgetéseket, mint amit tegnap Karácsony Gergelyel vagy Önnel folytatott szülősi György és Gerhard Máté. Nem szeretnék ezzel együtt az se én. a Hír TV-ben, se az ATV-ben műsort vezetni. Ez az én helyem. Köszönöm szépen a rendelkezésre, Állást! Jó napot kívánok! Viszont kívánom! Egyelőre tökéletesen tartva van a menetrend. Támogatott tartalom következik. Utálkozzanak. Vagy ne utálkozzanak. Niye isterim, isterim? Gyermekmentői napot kívánok. Fiala János vagyok, és az Edvi Pétert keresem. Igen, egy pillanat kapcsolom. Köszönöm. Lift-zenét hallanak. Halló! Még tiszteletem, csak mondom a nézőimnek, hogy Lift-zenét hallanak. Kiváló! Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Az időjárás úgy tűnik, hogy kegyeibe fogja fogadni a hétvégén a gyereknapot, ami ráadásul ugye most hosszabb is lesz, mert hogy a pünkösd okán kétnapos. Gyereknap mindig szombat-vasárnap, tehát mindig kétnapos. Most inkább a hétfő az, ami egy kicsit belecsúszik, mondjuk úgy. De hát akkor az mindenféleképpen szerepet játszik. Mióta van a Nemzetközi Gyerekmentőnek ilyen rendezvénye a Városligetben? 33 éve szervezzük. 33 éve? A 33 éve, azóta folyamatosan, tehát ez a 33. illetve... Két évben COVID volt, akkor nem. Akkor nem, természetesen. Akkor csak egy ilyen kis videó, meg internetes programot, de hát azért azt nem lehet összehasonlítani. Annak idején ön, vagy kiválasztotta a Városligetet? Hát be kell vajon, hogy nem tudom, de úgy természetesen adta magát. A legőső együttműködésünk a fővárosi önkormányzattal volt. Ők mondták, hogy hát a Városliget, és mi meg természetesnek tartottuk, hogy a Városligetben... E, e, mindig pap... volt a városligetbe valami ilyesmi, hogy gyereknap, vagy gyereknapszerűség. Igen. E, aki a gyermekmentő szolgálatnak a honlapjára megy, az a legkülönbözőbb e, a hétvégi eseménnyel kapcsolatos leíratokat talál, de találott térképet is. E, gyakorlatilag e, egy hatalmas rendezvényről van szó, utcákról és színpadokról alapvetően melyik környékét e, lakják be a Városligetnek? Tulajdonképpen majdnem az egészet, e, tehát a, e, a gyereknap az mindig is egy óriási esemény volt. Általában mekkora forgalmat bonyolítanak? A forgalom idézőjelben. Hát e, erre a hétvégére, hogyha ilyen marad az idő, tehát nincs túl meleg van egy pár felhő, de szépen süt a nap, akkor egy félmillió vendéggel. Számom. Én kívánom, hogy ilyen legyen az idő, de kezdjük azzal, amit egyikünk se szeretne. Ha egyébként rossz idő van, mi az, amit megtartanak, mi az, amit nem? Egészségedre, ezt a kollégámnak mondtam, nem önnek. Az igazság, hogy mindent megtartunk, csak akkor sokkal kevesebben jönnek. Tehát, hogyha esik az eső, általában akkor is van százezer vendég, de nyilván sokkal kevesebben jönnek ki, mint hogyha tűzőnapsütés van, akkor meg többen kimennek a strandokra, és akkor csak olyan két-három ezer vendég szokott lenni, és ezért mondom, az ilyen idő szak, amikor nincs annyira meleg, de szépen süt a nap, de van egy kis felő akkor fél, jó. Aki végignézi a programot, az látja, hogy alapvetően gyerekekre koncentrál, de adott esetben nem kizárólag, hiszen szűrőbuszok is jelen vannak, és ezek a szűrőbuszok azért alapvetően már egy 15-16 vagy annál idősebb korosztályra számolnak. Annak idején nem voltak ilyen mondatok, de ma már vannak ilyen mondatok. Ki a célközönség? Teljesen egyértelműen a gyerekek fiatalok, hiszen nekik szervezzük... De az ön ki a gyerek? Nagyjából hány éves? És a családok is. Én azt gondolom, hogy mi alapvetően 18 éves korig foglalkozunk, bár a becsúszik egy 19 éves gyerek is. Ugyanakkor vannak bizonyos programok, szűrőprogramok is, ami meg idősebbeknek van. A nőgyúgyászati kamion az valóan gyerek de hogyha valakinek problémája van a terhességével, valamilyen nőgyúgyászati problémája van, mert nem esik teherbe mondjuk egy, így vagy bármi más, akkor hiába 30 éves, akkor is szívesen látjuk. Uh tudom, hogy nincs, de bár lehet, hogy van, de mekkora családok, hány kísérővel, tehát hogyan oszlik meg az ott lépő, az ott lévőknek a serege, hiszen a felnőttek óhatatlanul megjelennek, mint kísérők. Természetesen, tehát a gyerekek nagyon gyakran szülőkkel együtt érkeznek, a szülőknek az a feladata főleg, hogy tereljék a saját gyerekeiket. Mennyire jellemző az elveszett gyerek? Hát nem azt mondom, hogy a 33 év alatt nem fordult elő, de szerencsére ritkán, mert azért a családok csak vigyáznak a szerencsét. gondolom, ön is emlékszik valamelyik évéből arra, hogy nem a Palatinus strandon, de bárhol máshol a Megafon azt mondja, hogy Pistikel vagy Klárika várja anyukáját a hangos bemondónál. Hát ilyet nálunk is előfordul de ritkán, tehát szerencsére ez legalább. Is... személyzettel dolgozik a gyermekmentő ilyenkor, akik adott esetben például egy elkoborolt gyermeknek segítenek hazatalálni? Hát kint van körülbelül olyan 30-35 munkatársunk, és 100 önkéntesünk, ezen kívül különböző szervezetek, akik még segítenek egy ekkora rendezvénynél, azért terelni is kell a tömeget, és van egy biztonsági szolgálat, 50 fővel kint van, és segítenek irányítani az embereket, hogyha valamit keresnek. Ez egy fővárosi program, de nagy valószínűséggel éppen a kavalkád jellegér, és a kavalkád itt most a sokszínűségről szól, nem pedig valami pejoratív kifejezés, vidékről is jönnek. Nagyjából van elképzelése, hogy, vagy vannak számok abban kapcsolatban, hogy mennyire Budapest vonzáskörzete, vagy akár távolabbról? Mi úgy satszoljuk, sose mértük meg pontosan, de úgy hogy felefele. -fele. Tehát körülbelül 50% jön Budapest vonzás körzetéből és vidékről, és körülbelül 50% Budapestről. Mi ezen kívül 500 gyereket még külön meghívunk távolabbról, akik nem jutnának el a Városligetbe. Nekik az összes költségét mi fedezzük. Itt vannak vidéki csoportok, de vannak határon túli csoportok is. Ilyenkor megszokták említeni a költségeket, hát gondolom ez egy relatíve nagy költségvetéssel dolgozó eseménysorozat, kettő plusz. Hétfőre mi marad? Hát hétfőre elsősorban a bontás, de a, akik kint vannak, azok kérték, hogy azért hétfőn még hagy üzemeljenek, és ahogy sorra kerül a bontásuk, hát akkor zárnak. Oké, okay, ön tudja, én nem, a bontásnak van-e határideje? A bontásnak egyértelműen van határideje, ugyanis nagyon szorít minket a cipő, mert kedden van az UEFA-nak a döntője Budapesten, uh -huh. és kedden már különböző kivetítőkön ezt a döntőt fogják közvetíteni. Nem a Városligetben. Kint a Városligetben is. A egyértelműen a meccs maga a puskásban lesz, de a döntőt azt két különböző helyen, és ebből az egyik a Városliget lesz, ahol kivetítőkön közvetítik. Az önök honlapján azt is lehetett követni, hogy önök intéztek felhívást a szolgáltatókhoz, hogy jelentkezzenek, gondolom, hogy ennek a bevétele önöket illeti, de e, nem a bevétel mértékére vagyok kíváncsi, mint ahogy az eseménynek van fősponzora is az OTP bank személyében. Az, hogy ez egyébként anyagilag egy e, pozitív, mínusz vagy nullaszaldóval végződik, annak gyakorlatilag az OTP, a záloga, és továbbra sem számokat kérdezek, csak annyit, hogy önök, amikor ezt megrendezik, akkor mivel számolnak? veszteséggel, nullával, vagy valamilyen nyereséggel? Mi általában nem csinálunk titkokat a számokból, az OTP a legnagyobb támogatunk, nem csak ennél az eseménynél, hanem a blokka gyermekmentőnek. Tavaly a gyereknapnak 45 millió forint vesztesége volt, és idén sem gondoljuk, hogy sokkal kevesebb lesz. Tegyük hozzá, hogy az egyik fő attrakciója, miközben nyilvánvalóan majd beszélünk az egyenként az akciókról, hogy milyen lehetőségeket biztosít ez a program, az az, hogy ezeket a programokat tudom, de javítson ki, hogy én ezt rosszul tudom. Tehát azokat a programokat, amelyeket a gyerekmentő szolgálat, nemzetközi gyerekmentő szolgálat biztosít a Városligetben, azok ingyenesen vehetők igénybe a helyszínen. Én Minden program teljesen ingyenes. Teljesen mindegy, hogy Zenetánc, inek számítógépes sátor vagy nemzetek utcája. Mi erre nagyon odafigyelünk. Ezért is ilyen veszteséges a gyereknap. Mert évek, <tos> önöknek van elszámolása az egyen a vállalkozókkal külön-külön, de az nem tartozik anyagilag a nagy érdeküre. Igen, illetve különböző formában. Mit tudom én, mondjuk úgy, hogy az nem is igazából elszámolás, kint lesz 10-12 légvár. Az összes légvára ingyen fel lehet ülni. Mi mindig mosolyogni szoktunk, amikor hallunk egy családot, ahol Pistike pöröl az apjával, és azt mondja, hogy miért ne üljek fel 15 ször a légvárra, amikor most végre úgyis ingyen van. Mi ezeknek a légvárosos vállalkozóknak, Teszünk egy ajánlatot, ők megmondják, hogy mennyibe kerül reggeltől estig, mit nyitva tartani, és azt kifizetjük nekik. Nem az, hogy elszámolunk velük, hogy hány pistike ült fel. Az, nem, nem, nem is így gondoltam, az, az val, igen. De amit mondanak, a jelentősége óriási. Mert nem tudom, hogy ön mennyire van gyerek közelben, de azért ezek a szolgáltatások nem gyerek napon. Hát azért eléggé nem zsebkímélő összegeket kérnek, különös tekintettel arra, hogyha egy gyerek az ugye, hogy akkor egész nap ezzel akar ugrálni, hát azon valakinek a fizetésének egy jókora része. Különös tekintettel ha az, a gyerek még enni is akar, márpedig hát a gyerekek enni akarnak, ráadásul más játékot is igénybe akarnak venni, hát akkor ezek tetemes összegre tudnak rugni egy-egy ilyen eseményen, amelyek nem gyerek napon vannak megtartva. Igen, ez így van, bár azért szeretném kihangsúlyozni, hogy az Evés az most is nem, az kerül, ért, illetve értem. vannak bizonyos játékok, tehát mit tudom, ha valaki fel akar ülni a Dodge -emre, sajnos az is pénzbe kerül. Tehát, hogy nem vesszük meg, a, vagy nem béreljük ki az összes játékot. Minek a függvényében döntenek, hogy ezt igen, azt nem? Hát mondjuk úgy, hogy ez a költségvetésünknek a függvénye, mert el tudnánk költeni a gyereknapra 100-150 millió forintot is, azt meg nem engedhetjük meg magunknak. Jó, de ez egy fontos kitétel. Uh ugye a legkülönbözőbb atrakciók vannak a Sportszigeten, a Biztonságos Internetsátoron, a Magyar Honvédség, a BRFK közlekedésrendészetének a e, helye, a BRFK bűmegerezés, Magyar Lovasterápia Szövetség, Ninja Akadálypálya, Tedi Maci Kórház, nem olvasom végig, mert ha ezt mind végig akkor még este is beszélgetünk, de nyilvánvalóan ezek me, a nevet mögött meg annyi egyéb e, programot biztosítanak e, reggel, nem mondom, hogy napnyugtáig, mert a napnyugt az már hál' Istennek eléggé későn van, de nagyjából tíztől délután hat óráig. Délután hatig, délután éjtig, igen. Vagyunk nyitva. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire lesznek tekintettel Nyilvánvalóan hogy így kifejezetten nem, de ugye minden csütörtökön ebben az idősában a Városligettel kapcsolatos beszélgetéseket folytatok, és ott megjelenítek olyan szempontokat is, amelyek nem az én szempontjaim, de mivel mások szempontjai is nekik fontosak, ezért ezeket e, nem tartom meg magamban. Ugye ezeken a nagy rendezvényeken az úgynevezett Városliget védők, de az úgynevezettet, ha gondoljuk, akkor törőjük, tehát a liget védők szokták róni a facilitás biztosítóknak hogy ők egyébként mennyire környezetbarát vagy környezetrongáló módon lépnek föl, autóval parkolnak, kamionnal parkolnak, szemetelnek, de ezt ön nélkülem is tudja, csak most más minőségben beszélgetünk. Tud-e ennek érdekében valamilyen optimumot biztosítani a gyermekmentő szolgálat, mint rendező? Mi teljesen egyértelműen odafigyelünk a ligetre, vitathatatlanul. Vannak olyanok, akik szabályt sértenek, de hol nincs egy félmillió ember között olyan. E, másik oldalról, ahol jobban igénybe vesszük a ligetet, ott egyértelműen még nem felújított felületek. Tehát a napozó rét, ugye ott azt még nem szántották fel, ott nem vetettek újra fűvet, füvet, nem csináltak alá locsolórendszert. E, tehát hogy igyekszünk figyelembe venni, hogy e, mi van a ligetbe és igyekszünk például még a zeneháza körül egy védővezetet vonni, ahol meg teljesen fel van újítva minden, tehát nem csak a csodálatos új zeneháza van ott, hanem szépen fel van újítva körülötte minden. Ott igyekszünk nem rongálni, tehát hogy ott azért azt tiszteletbe tartjuk. Ugyanígy van a szemeteléssel is, van egy külön csapat, akik szombat-vasárnap egyebet sem csinálnak, mint hogy szedik a szemetet, hogy a liget ne legyen nagyon piszkos, mert azért ennyi ember sok mindent eldobál, és éppen ezért szombat-vasárnap szedjük a szemetet. Végezetünk pedig, mind előtte, mind utána a szoktunk menni a ligeten. Ezt akartam kérdezni, hogy ön jelen van-e az eseményem? Igen, és... A Diget zrt közösen, illetve a kertészeti vállattal közösen végnézzük a füvet, a fákat, a bokrokat, hogy valahol okoztunk-e kárt, és hogyha igen, akkor bizony a kertészeti vállalat azt mondja, hogy 15 négyzetméter füvet tönkre tettünk, már pedig a 15 négyzetméter fűnek az újravetése, mondjuk azt, hogy 15 ezer forint, e, és akkor azt kifizetjük teljesen egyértelműen. Erre hétfőn kerül sor? mert a bejárat. nem hiszem, mert az ünnepnap, de mondjuk azt, hogy szerdán csütörtökön. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és kívánok jó időt! Köszönöm szépen, kellemes hétvégét! Viszont kívánom! Önök dr. Edvi Pétert, a gyermekmentő szolgálat... Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották, és néhány programot még megemlítenék. Gyermekmentő Szolgálat nagy színpad a napozórét 27-én szombaton 10.45-től, 37 hétig, 28 án vasárnap 10-től, szintén 3.7-ig szombaton. Tehát a program kempó bemutatóval kezdődik, aztán artisták, zenekar, aztán egy mazsorecs csoport, utána gyerekműsor, háromtól Malek Andi és az Eszement mesebend, aztán színház, műziker részletek, Szenti Sziljával, Simén és Laki Péterrel, majd a New Dance World előadásával zár, vasárnap pedig egy bábszínház, aztán zenekar, aztán a, a Tanoda, aztán egy gyerekműsor, aztán egy interaktív zenés játék, megint musical mesék, népszerű musical és operet részletek, majd Hattól, Varga, Viktor lesznek. És hát rengeteg sátor van, rengeteg eseményhely van a városligetben, amit én itt most nem sorolok fel tekintettel arra, hogy amikor önök majd gyermekeikkel vagy unokájukkal felaláflangálnak, szombaton és vasárnap, mint kiderült akár hétfőn, akkor ezeket mind megtalálják. Használják ki a lehetőséget, remélhetőleg minél több szolgáltatást lesz ingyen, és így aztán a gyerekek a szórakozásokat nem attól kell, hogy függővé tegyék, hogy a szülőknek, szülőknek a pénztárcája mennyit bír. Önök egy támogatott tartalmat hallottak, és mivel még nincsen 8 óra 32 perc. Zenét egyáltalán nem hoztam. Ennek következtében ezt a hátra levő 8 percet, ami Kis Ambrus felhívásáig tart, vagy az önökkel való beszélgetéssel töltjük, 061-253-8812, vagy közös hallgatás lesz. Ehm, Tegnap hosszabb idő után megint letiltott a YouTube a műsor egy részét. Adhatok Banánt is, Jánoska. Tösék. Itt van, ezek jobb állapotúak még. Tessék kettő. Egyet elviszek az Andrásnak is vagy kettő. Majmok kaptak banánt, én is kapok banánt, tehát én is bajom vagyok. Van egy sajtos tekercsem is, amit itt a reggeli közben vettem. Én nem jövök zsavarban ma már attól, hogyha egyáltalán nem telefonálnak. Tehát néhányan kifogásolták a telefonálókkal való bánásmódomat. Ez nem először és nem utoljára fordult elő. Én döntöm el, kivel mennyi ideig beszélgetek. Akkor is, hogyha ezt Ergábor és Elsándor Sándor nehezményezi. 061, de látják még a monogramjukat is tudom. 061, 253, 88, 12. Figyelek, ha van mire. Hmm. Rossz gyerek voltam. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Jó Géza! Sza. Lehet egy másfél héttel ezelőtti beszélgetésre visszautalni? Persze! Jó, itt vagyok. Navracsis Tiborra beszélgettetek arról, hogy igazából Navracsis Tibor nem érti, hogy, hogy azokat az egyszerű feltételeket, amiket a Magyarország teljesített a Erasmus-szal kapcsolatban, van még mit cicoznak. Azt mondja, hogy mindenki lemondott, akinek le kellett mondania, és itt minden szép és jó. Most nem, nem tudok riport és. Nem, nem vagyok abban a helyzetben, de például csak egy, egy példa, szóval vissza lehet kérdezni, Silikatalin, aki pontosan ugyanabban a funkcióban maradt, csak miniszterelnöki megbízottból, miniszterelnöki főtanácsodó lett, ugyanazért a fizetését, nem hülyék abba az unióba. Nem erről van szó, Giza. Nem. Én tökéletesen értem azt, amit mondasz, és nagyon sok szempontból egyetértek veled. Itt egy olyan politikai bizalmatlanság Jött létre, amelyben jogilag próbálnak megfogalmazni olyat, amit jogilag megfogalmazni nem lehet. Ma Magyarországon. Nem, sem tudunk neki. Tessék? Már hogy úgy értem, akkor meg miért mondjuk azt, hogy megfeleltünk annak az elvárásnak, amit meg sem Mert van. ők jogilag úgy gondolják, hogy megfeleltek. Hiszen egyébként. Nem lehet megfogalmazni ezt jogilag. Nem. Nem. Nem, szerintem ezt nem lehetett. Eljutottunk arra a pontra, ahol jogilag már nem lehet megfogalmazni. Van egy olyan politikai bizalmatlanság, amelyet vagy átmenetileg megszüntetnek, és meg lehet állapodni, vagy nem, állapod, vagy nem lehet megszüntetni, és sose fognak megállapodni. Vagy egyszerűen csak azt mondják, hogy túlteszik magukat rajta. Nem, Géza? Eljutottunk ide. Nem. Én is, én, én is tökéletesen egyetértek veled, de azt gondolom, hogy az ilyen precedensek nem sorgálják a bizalmat. És nem kell, szóval, hogy akkor nem kell azt mondani, hogy mi mindent megtettünk. De akkor... ők ezt élik meg, ők eleget tesznek az elvárásoknak, és ők azt gondolják, hogy Szüli Katalin megfelel, mert hogyha vegyelemzést végeznek, akkor az ő vegyelemzésük ezt mutatja, szemben az ellenzékvel jellemzésével, amely kimutat olyan anyagokat is Szili Katalinban, amit egyébként a kormánypártok nem mutatnak ki vagy kimutatnak, de azt mondják, hogy ez nem az, mint amit egyébként az Európai Unió megkövetelt. Érts meg igazad van nem megvalósítható. Eljutottunk egy olyan padhelyzethez, amely padhelyzetből valahogy ki kéne jönni, de én ahogy látom egyre gőzerőbben megyünk bele a padhelyzetbe. Hát amiből mindegyikünk szív, jobb oldalon, bal oldalon. Ez... A legnagyobb titkok egyike, megteremteni azt a létezési módot, ahol egyébként te független tudsz a gépházajtól. Ez a jövő zenéje Én is ezt látom, csak nem találtam meg a módot. Meg kell tanulni. Én ezt tanulom gőzerővel. Tanítom is már. Nem megfeledkező arról, amiről előtte beszéltünk. Még egy telefonra van idő. 061-253-88-12 Elmondom, hogy a jövő hét, hogy alakul. Hétfőn nem lesz műsor, kedden élő lebonyolítású műsor lesz, 16.32-kor. Szerdán havas -herik. és sor személyes dologról is beszélgettünk, beleértve a szerepvállalásomról a civilapályámban. Azt követően, hogy az ő szerződését nem hosszabbították meg. Ez egy fontos dolog, szerettem volna erről egyszer még adásban beszélgetni vele. Adásban, egy YouTube műsorban. Hát, 8 óra 31 van. Na na na da da da da, he da da da da, da da da Oh, don't let me get sick. Hey, hey. Mással beszélt? Nem. De? mert legalábbis a telefon hatodszor hívtam. Mindig az önnel fordul elő. Ön egy renitens. Nem tudom, de így tűltem és vártam. Ilyet sem mondtak önnek a közelmúltban, hogy egy renitens, nem? Nem emlékszem. Hát igen. Maga nem, nem egy kifejezett renitens. Jó tanuló volt? Uh... Szerintem jó tanuló volt, hanem nem, nem voltam kitűnő, de jó tanuló voltam igen. Magatartás? Az jó volt. Intő? É, hát erre nem emlékszem, szerintem már elékeztem De nem egy légó pincében van, ugye, mert a, a hagját azt elviszi időnként valami, mint valami cica? Nem, nem, nem, nem. nem. Akkor visszahívom még egyszer. Volt egy olyan periódus az életemnek, ez így kezdődtem, amikor még nem nagyon voltak telefonos interjúk, tehát a Magyar Rádióban az elvárt dolog volt, hogy vagy a riporter ment a helyszínre, vagy a riport alatt jött be a rádióba. Hát most, és akkor most jobb a minőség. most kiváló. Most kiváló. Most egész egyszerűen kiváló. Néztem tegnap magukat. Igen? Igen. Ugye mondta egyszer az osztályfőnök, hogy nagy a gépházzal. Én rájövök lassan arra, anyukám hosszú életet élt meg, és anyukám volt a bizonyíték arra, hogy öreg kutya is tanul kusztokat. Hát én most sokkal fiatal vagyok, mint amikor anyám meghalt, de én is nagyon igyekszem még új kusztokat megtanulni, tehát hogy az ember nem igaz, hogy vénységére ugyanolyan kell, hogy legyen. Igyekszem egyre jobban függetleníteni a gépház zajtól, és fontos, a fontos dolgokra koncentrálni. Mindig hirdetem a műsorban, hogy el kell tudni választani a fontos a fontos talantól. Én azt látom, hogy ez egyre nagyobb küzdelem, de nem érdemes feladni. És mire gondol konkrétan a tegnapi nap kapcsán? Hát például erre az Ukrajnával kapcsolatos izére. De, ezt nem... De gondolok a legelejére is. Ugye hát mi mindig úgy beszélgettünk, hogy már előtte beszélgettem a Wintermanttel, és mi hosszasan szoktunk beszélgetni, és hosszasan beszélgettünk például a fociról, hogy legyen egy olyan hangulat, ahol már az ember feltét, olyan kérdéseket, amilyen kérdéseket Gerhard váti a hirtévében biztos, hogy nem tesz föl. Tehát, hogy maga a média egyébként mit tesz annak érdekében, hogy a helyzet még rosszabb legyen annál, mint amilyen, szerintem jelentőset. Mind a két oldalom. A média lassan már nem tájékoztatással foglalkozik, hanem hergeléssel. Jobb és baloldali hergeléssel, vagy ilyen és olyan hergeléssel. Mert nem tudom mi a jobb oldali hergelés és a baloldali hergelés, de magát a hergelést azt megismerem. Azért ez nem egy különleges dolog azért, hogy hogyha a politikatudomány történetben azért azt tudjuk, hogy a média az ebből szempontból őn hatalmi hatalmiákként tud működni. Jó, de ha nem beszél rossz néven, én 1985 óta vagyok benne, és azért próbálom tudatosan nézni magamat, belejött, hogy én is változom, a viszonyok is változnak, azért ez a fajta hergelés nem volt mindig jellemző rá, bár két mindig jelen volt benne. Valószínűleg átalakult, mint ahogy egyébként a világon nagyon ö, sok országban. De lát, nekem nem kötelességem követni. Aditálok. Tehát én mondhatom azt, hogy én divatja múlt leszek, és megpróbálok függetlenedni a trendektől. Szerintem ez nem divatja múltság, hanem ez egy sokszínűség kérdése. Tehát, hogy az, hogy hát vagy egy lényeglátásnak a kérdése, mert ugye ez egy nagy kérdés, hogy egy ilyen közgyűlés mire való, amikor most kivételesen egy napi rendi pontot nem fogadott el, miközben fővárosi beterjesztés volt, ugye ez a reklám, történet volt, de azért alapvetően az van, hogy van egy ilyen nagy szóbeli csetepati, és aztán a kormánypártok nem, az ellenzék itt pedig a többség meg fog, megszavazza. Ozt jó napot! Igen, de azért az is gyakori, hogy van szóbeli csetepati, majd egy hangú szavazás. Jó, ez számomra érthetetlen, és soha nem lennék képviselő se országgyűl. de egyáltalán ez az ön által művelt műfaj, mondjuk az ön esete más, mert ugye ön főpolgármester helyettes, tehát ez egy másfajta tisztség, de az, ami ott megy egyes napirendek kapcsán, majd megszületik a döntés, vagy a következő napirendet úgy beszélik meg, mint hogyha az előző napirendi hang előző napirend megvitatási hangulata nem ragadt volna önökön, hát én így nem szeretnék viselni hogyha egyszer én mondjuk önáltal meg vagyok sértve vagy fordítva, akkor nem csodálkozom azon, hogyha az az egész beszélgetésen húzódik sőt a következő beszélgetésre is áthat különösen, hogyha valaki nem kér bocsánatot itt pedig úgy osztják az emberek egymást, mint hogyha egyébként annak semmi jelentősége nem lenne, holott van Igen, de akkor ennek mi a, a másik verziója, hogy a Ragadjon, ahogy, ahogy mondja, a, a ragadjon át a hangulat folyamatosan az egyik napi a másikra, és a végén már egy picit úgy leszünk, mint a nyuszik a vízben, amikor elmegy a Porszívót kérni. Tehát, hogy ennek azt hiszem, hogy annak sincsen értelme, hogy egy nagyon-nagyon jogos kritika, főleg a parlamentben, a ellenzék kormány viszonylagban, hogy már értemben nem állnak egymással szóban ott a képviselők. Mert De lassan nincsen szerintem azért a fővárosi közgy is ebből a szempontból egy picit másabb, vagy remélem, hogy másabb. Itt azért uh, tud lenni sz, uh, szakmai vita, ennek nyilván az is az oka, hogy, hogy polgármesterek azok, akik bennülnek, és polgármester az pontosan tudja, hogy ha hazamegy a kerületébe, akkor uh, őnek is meg kell próbálni legtöbbet tenni azért, hogy... Uh, Egység már olyan szempontból, hogy konszenzusos döntések szülesnek, mi akkor is, hogy egyébként... Hogy... Nagyon jól beszél, mert egyébként a fővárosban az igazi kérdés mindig az, mert magát a polgármester politikai hangulat választja meg, ezt a tévedés minimális kockázatával állítom, és nagy valószínűséggel ez 2024-ben is így lesz, erre szokták azt mondani, hogy a közlekedési táblát is megválasztanák, ha egyébként valamelyik pár színében indulna, de... Ha a képviselő testület összetétele nem segíti elő a polgármester tevékenységét, mert hogy egyébként szavazategyenlőség vagy, uram, bocsá, ellenzéki többség van, az már egy nehéz fogós kérdés, de azért az elmúlt időben e tekintetben is valamit javult a polgármesterek helyzete, akik zömmel a parlamenthez képest ellenzékiek. Itt ugye nem ellenzékről beszélünk, hanem azokról, akik polgármesterek mesterek lettek. Igen, de azt hiszem, hogy az, hogy ne ragadjon át teljesen a hangulat ezekre, hogyha egyébként élesebb szúcsaták vannak, utána is lehessen szobálni egymásra, azt hiszem, ez fontos. Ez fontos, de én ezt nem művelném. Tehát én Ugi Attilát egy egészen kiváló embernek ismertem meg személyesen, hogy tennap mi a frászkonyhoz szüksége volt arra, hogy a, a felszólalásában mondja, hogy egyébként az, amivel kapcsolatban ő beszél, az nem igényel idegen tudást, adresszálva ezt Karácsony Gergely idegen nyelvű mizériájának. Én azt például kifejezetten rossz néven vettem, miközben egyáltalán nem tartozott a hozzászólás a lényegéhez, de Ugi Attilának azt mondtam volna, hogy mi szükség van erre. Beleértve azt a színjátékot, ami egyébként egy tévémisornak tök jót tesz, amit egyébként a legelején csinált a wintermantel feltartva azt a nem tudom micsodát, amiben bejátszotta azt, amit bejátszott, majd ugye a népszavai leírása szerint lezajlott az Imáron szokásos színház azzal a tartalommal, mint korábban. Bájszalai Anna. Szóval ezek... A cínházat, azt nem mi szerveztük, tehát egyébként mobiltelefonról játszott be egy, a második alkalommal láthatóleg ez egy ilyen performance szellem lehet, hogy mobiltelefonról bejátszik a fraktúrjózató egy hangfelvétel, általában a Gyurcsány ferenc hangján, majd a fidelitásosok kifeszítenek egy molinót, Kb. akkor öt percek, és akkor ők elmennek. Azt írja a Szalai, a Fővárosi Közgyűlés májusi testületi ülés elején Winter Mantel, Zsolt, Fidesz frakcióvezető és Kis Amrus főpolgármester helyettes, ismét megvívta a szokásos számháborúját. Egyet, ez ezt történt. De én azt hiszem, hogy hát vagyok a... a messziről jött mondta. ember, és azt kérdezem, hogy erre mi szükség van? Miközben nyilvánvaló Winter Mantel tudja tudja, lehet, hogy ez én Ez elmondott elő számsort, megmondtam neki, hogy nézzük meg, hogy a, a számsor mögött mi van, ez lezajlott már egy hónapja is, meg a következő hónapba is lefog, hát most de hogyha meg ezt az ember választ nélkül hagyja, akkor ott marad a levegőben az egész. De ugye a karácsony zavarát látom, hogy ugye a Fidelitas megint valamit csinált, de ennek a hangjai nem jutnak el az elnöki pulpitusig, hozzám viszont eljutnak karácsony Gergely Szavai, aki elmondja, hogy hát nagyon jó, hogy ez történik, de ők semmit az égel vagy, ő konkrétan semmit se, ha ennek, így semmi értelme nincs, holott Nagy nyilvánosság Ő nem egy kommentátor, ő nem Meixner szerint Mihály a vagy sebesi egy labdarúgó mérkőzésen, csak olyanokat mondok, akik már nem élnek. E és tulajdonképpen e ezzel maga is sokkal nagyobb részben involváltá válik a történetem, mint hogyha egyszerűen csak hagyja, megvárja, amíg vége van, beleértve, hogy én, aki ezt nézem, nem is hallom, nem is látom, nem is értem, hogy mit történik. Különös tekintettel, hogyha egyébként nem nézem, csak hallgatom, akkor végképp nem értem, hogy mit hallok. Mert nyilván ez az esti iradónak készül, meg voltak a vágóképek, bele kellett a téma. Tehát nem borzasztó, hogy a vágóképek meg ez annak készül, ami közben a politikai hangulatkeltés része és nem az érdemi része? Ez egy adottságnak teszem. Nem tudom, nem De nem tekintheti adottságnak, ez a különbség kettőnk között. Azt értse meg, hogy a végén a kis amrus tevékenységéről könnyen lehetséges, hogy olyan részletek alapján döntenek, ami egyébként kis amrus tevékenységének sose volt és sose lesz része. De az, hogy a fidelitás mit akciózik vágóképek kedvéért, az számomra azért adottság, mert semmilyen tekintetben nincsen felettük befolyásolási képességem. Tehát nyilvánvalóan nem arról szól a dolog, hogy hosszú tárgyalásuk után úgy érzik, hogy nem értjük meg őket, és akkor ezért oda kivonulnak, hiszen egy politikai performanceot csinálnak, ilyen van, ezért mondtam, hogy ezt adottságnak veszem, az sokat foglalkoznék, akkor teljesen. Hogy mondhatnánk, ez a érdeklend dolgok? Nem tudom, higgyen, nem tudom, fogalmam nincs, hogy mi lenne akkor, hogyha ön egyébként hirtelen Leszaharva az ott levőket, odafordulna hozzájuk, és azt mondaná, hogy ne van közöttetek, vagy magázná őket, önök között van valaki, aki képviseli a Fidelitas véleményét, jöjjön már ide, beszéljük meg. És az egész közgyűlés tolódik 6 órával, de ön leül a fidelitas és azt mondja, hogy gyerekek, ha most itt leül valaki, és kiderül, hogy nektek van igazatok, akkor mi is ennek megfelelően módosítjuk azt, ahogy edébként a programot terveztük, de nem ezt fogjuk folytatni. Hatni. Ha pedig nem, akkor titesztek egy ígéretet, hogy többet nem jöttök ide, vagy nem jöttök ide. Higgye el, nem egyszer történik az meg, hogy az ember abból adódóan, hogy úgy cselekszik, ahogy a belsője kívánja igazán, azzal teremt megoldás, és nem az a megoldás, hogy konvencionális eszközöket vesz igénybe, és úgy csinál, mintha nem lennének ott. Tudom, hogy így viselkednek a felnőttek, de nekem miért kell én ezt tudomásul vennem 66 évesen? De ez mai vitás. Hát De könyörgöm, hadd már fel magamnak ezt a naivítást. Ami egyébként vagy naivítás, vagy sem. Hiszen volt már olyan, amikor Tarlós István azáltal vesztett, hogy valakivel szóba állt, és kiderült az, hogy neki nincs igaza, közben általában nem állt szóba senkivel. De még egyszer, tehát a tegnapi performance nem a napi rendjéhez kapcsolódott. Tehát nem arról szólt, hogy a, a fidelitások nem értenek egyet a hatos napi renddel a zárszámadás elfogadásával. Nem erről szólt. Miről szólt? Semmi köze nem volt. Miről szólt? Hát egy olyan molinót feszítette ki, amin ha jól láttam, ugye az, az igazság ugye az a koreográfia, hogy miután készül rá a sajtó, hogy az lesz, azért ilyenkor egy sorfalként el is állják ezt. Jól <gül> láttam, a, hiszen ugye, a, mono a ez szükséges. Ténylegesen nem is hallatszik be jól, hogy mit akarnak itt. Nem nekünk szól a dolog. Molinón, amint Gyógycsay Ferenc volt rajta, és ugye azt próbálták ábrázolni, hogy Ferenc kiadta az utasítást, de ennek megfelelően cselekszik most a városvezetés, ezért indította el a túlélő programot, és ezért pereli be a kormányt. Ez erről szólt. Nyilván nem arról szól, hogy akkor ő nekik az átszámolással, a beszámolóval, vagy a népszerűen köztletek elnevezésével van problémájuk. Ezt pontosan tudjuk. Hát ez a részvételük ilyenkor addig tart, amíg ezt el, elhangzik vágókép elkészül, összegyűjtik ezt a mulinot, és el is hagyják a termet. Még a múlti alkalommal még azt se várták meg, hogy a Vintermont elmondja a naprendelőtét. De ez nem normális így. Elmondom, hogy ez egy adottság, hogy én... Ez De nem az lehet adottság. Ad, adottság az én lakásomban, az tavaszonként a hangyák. Én voltam Ugandában, és Ugandában, Na, Ugandában az a, a, a, a Ruvenzori hegységben, ahol éjszaka aludtam, ott ki volt írva, hogy itt az állatok vannak otthon, kérjük ennek megfelelően viselkedjen. Én Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ahol én lakom, ott a hangyák vannak otthon, én tulajdonképpen a hangyák vendégszeretetét élvezem, bár nem állítanám, hogy azért költöztem oda, hogy hangyák a légyek együtt, de hogyha létszámukat tekintve kell megnézni, akkor én nagyon egyedül vagyok a hangyákhoz képest, amiről ön beszél, az viszont nem olyan. Tehát ott nem a fidelitás van otthon, és ott igenis nem tekintheti ezt adottságnak. Én értem azt, amit mond, de önnek is értenie kell azt, amit én mondok, hogy a kettő hogyan boronálható össze, fogalmam nincs. De nem tekinthető adottságnak. Továbbra is azt gondolom, mert hogyha ezzel foglalkoznék sokat, akkor lehet, hogy mondjuk egy csütörtök reggeli interjúnak 19 percét ezzel tölteném el, hogy erről beszélgetek, ha aki a erről kérdez. De nem tekintem fontosnak, ezért próbálom nem erről beszélgetni akár egy csütörtök reggeli interjú első 19 percében. Mi a fontos? De ön szerint ez fontos, mert szerintem ez, ez végtelenül nem fontos. Én azt mondom, hogy a politikai hangulatnak a... Tehát hogy mondja, amikor én egy étteremben voltam, akkor az anyám mindig az ét, a, a ruhámban lévő ételszag alapján mondta meg, hogy fiam, melyik étteremben volt, ez nem nagyon érdekelt, hogy mit ettem, de hogy hol voltam, ahol ilyen ételszakban A politika, mint ételszag, így eszi be magánt a mi életünkben, és ennek van befolyásoló jelentősége. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez a politikai ételszag megszűnjön, miközben tudom, hogy lehetetlen, de felhívom rá a figyelmet. Nincs ma már olyan beszélgetésem, ahol a politikai ételszag egy tízes skálán minimum négyesen befolyásolja a beszélgetéseket, de gyakran nyolcasra befolyásolja, a nézőimmel való beszélgetést kilencesre befolyásolja, és emiatt kifejezetten nyugtalan vagyok, és igyekszem ellene tenni, reménytelen, de ez a dolgom. Az önnel folytatott beszélgetésben is erre hívom fel a figyelmet. Nem azt mondom, hogy ezt támogatom, de a jelentőségét nagynak találom. Értem, csak akkor ebben az esetben, viszont pont belmegyünk ebbe az utcába, amikor arról fogunk beszélgetni a első közgyűlés után, keresztül, hogy egyébként önáltal nem látott, a nézők, hallgatók nagy része által nem értett és nem tudott, hogy egy performance az fontos vagy nem fontos, hasznos volt ez, ez időtető, vagy nem volt hasznos. Könnyen lehetséges, hogy az adott. utolsó tíz perc, ami érdemi résszel foglalkozik, az ilyen bevezető után nagyobb mértékben hat az emberekre, mint azok a beszélgetések, amelyek viszont kizárólag ezzel foglalkoznak. Nyilván, ahogy ő mondta, az íze és a, a e, íze miatt ennek a dolgon. Tehát, hogy persze, hogy ez könnyű e, hangulati hatást elteni, és az alá kell az embernek, e, és akkor ez e, határozza meg onnantól kezdve a bármelyik témát. Hiszen, hogyha egy ilyen hangulati hatás után, hogyha valaki ezt szimpatizál ezzel, akkor könnyebben azt mondja, hogy hú, hát igen, problémák vannak a közoktatással, meg az egész na de a gyurcsán. És akkor innentől kezdve ez egy, ez egy gondolatmunkó a történetben. Németországban euh, és sem más, hogyha megnézi a napirend képződést, sokkal inkább központi, illegáltított témák vannak, jobban érdekli a gazdaságkodik az embereket, mint ezek a hanghatelemek, persze ebben is van, de ez egy így igaz, Magyarországon sokkal nagyobb a Azt hiszem, valószínűleg hogy az elmúlt években ennek még nőtt is, hogy ennek mi ki a ki okozta, vagy kik okozták, nehéz kibogozni azt hiszem, de minden kifelelősebb a történetben, mert az is, aki hagyja, hogy a Performance fontossává váljon bármennyire, és pedig nem az, és az is, aki egyébként műveli. Szóval, de én, ezzel, de én mondom, hogy ezt én arra terkintem adópság, mert megváltoztam. Visszaívom megint, mert megint eltűnt a hangja. Igen, itt vagyok. Ez egy éles vágás. Hogy áll az ügyvédekkel való együttműködés? Mikor kerül pont az irat végére? Szolidaritási hozzájárulás. Szerintem, nyilván érzettem. Ugyanaztál, hogy mit ígértem, május végéig, azaz jövő hitten szerdáig beadjuk a keresetet, elindítjuk a közigazgatási. Ezt Mekkora reményt fűz ahhoz, hogy amit ez megfogalmaz a felfüggesztés érdekében, mármint az esedékes következő részlet befizetésének elhalasztását, hogy ezt a közigazgatási bíróság megadja ezt a lehetőséget? Hát az azonnal jogvédelmet kérünk az elején, majd meglátom. Ugye azért azt mondtam, hogy ezért ez egy járatlan úton magyar jogrendszerben, amikor egy önkormányzat egy ilyen ügykapcsán indít, azért viszonylag kevés ilyenről van példa. Ezért nehéz ezt modellezni, hogy mit szokott ilyenkor a bíróság tenni, és akkor ebből levonni következtetést. Én nagyon hiszek, és egyre jobban hiszek, ahogy, ahogy haladunk a keresetlevél írásában, abban, hogy ez jó is szempont. Nem csak igazunk van, hanem ezt jogilag is ki tudjuk mondani, hogy igazunk van. Um, ezt a huszon... 4 milliárd forintot, annyi? Hát ez 25 milliárd forint, tehát a szógyzetes... Nem, nem, már azon tehát ez a BKK össze. Ja, ja, ja, bocsánat, igen. Én azt jól látom, igen. hogy azt legalábbis a, a, a, a fogalmazás szerint a Városüzemeltetési Főosztály azt mondja, hogy ez szeptemberben már meg fogják adni, nem, vissza kell fizetnünk. Igen, szeptember 18-áig. Igen, ez egy átizaló hitel, csak arról szól a dolog, hogy a nyári hónapokban, ahhoz, hogy termentesíteni tudjuk a főváros likviditási helyzetét, ezért valamilyen külső finanszírozás kell. Ugye a ja, de ez egy nagyon rövid főváros... időszak. Miben reménykednek, hogy szeptember 18-án jobb lesz a helyzet? Hát azért, mert szeptember 15-én van az iparűzési előlegbe fizetési időpontja. É, ugye nagyon egyenlőtlen ez a, ez a bevételi forrás, ugye három időpont van március 15 Mi lenne optimális? És szeptember 15. Ugye akkor lenne optimális, hogyha egy a főváros nem ne befizető ne lenne, mert ugye akkor lenne az -e a, a kormánytól, ami ki tudna egyenlíteni ezt a mechanizmust. Igazán az optimális hogy lenne, hogy akkor a likviditási tartalék, amivel ezek, az átidalón, ezek a hónapok kezelhetőek lennének. De a jelenleg helyzet az biztos nem optimális, hiszen brutális kamat mellett fizetjük ezeket a nyári hónapokat. Önmagában ez a 24 milliárd forintos ácidaló hitel, 673 millió forint kamat kiadást jelent számunkra. Hát ez majdnem 18-19 százalékos kamatter mellett azért nem kell csodálkozni, és hát nem azért ekkora kamat, mert ügyetlenek voltunk, és ekkora ettünk Láttam, hogy több ajánlatot kértek be, úgyhogy uh, nyilvánvalóan legalábbis feltételezhető, de ezt Eddig örömmel feleltett joggal tétrezni, hogy alaposan választották ki, hogy honnan. De nem, vesz... hogyha ön bemegy most egy bankba, akkor a, egy, egy személyi hitelt, vagy egy folyószámla hitelt, és látja, hogy nem egy személyi gumadta el mert... Mi lenne akkor, hogyha egy ilyen hitelfelvételhez is, egy ilyen folyószámla hitelfelvételhez is kormány engedély kellene? Hiszen ez csak egy várándítás kérdése, bármikor hozhatnak ilyen jogszabályt. Igen, bár ebben az esetben azért az alapvetően megnehezíteni a önkormányzati céget. Igen, önkormányzati sejtem, de, de, de mi lenne, hogyha ez a 24 milliárd nem állna a rendelkezésre a nyári hónapokban? Ez hát akkor nyilván akkor nem tudnánk kifizetni ezt a pénzt, milyen milyennek nem áll rendelkezésünkre az össze Abban az esetben tényleg bekövetkezne az, hogy nem járnának a villamosok? A villamos most túlzáson nem azért jár, mert van... Jó, hát ez egy ilyen jelkép, tudja ő jól mert van benne de de hát nem akarok ebből belegondolni, mert ez nonsens helyzet, hogy a, még akkor ezen még egyet egy -e csomó jól a... beszélt, de hány olyan nonszenz van, tehát már volt egy csomó olyan nonsense amiről ön korábban azt gondolta, hogy nonsense ma pedig úgy beszél róla, mint egy hétköznapi bevett dolog. Értem. Amivel nem érte egyet, de korábban azt gondolta volna, hogy ilyen sose fog bekövetkezni. Világ, de ettől még a, egy ilyen helyzetben nem szeretnék belegondolni, hogy akkor a mert tényleg a, kiapasztjuk minden a, folyószámolatitály keretünket, és még akkor sem elég a forrás. Ugye jelenleg még ezzel, ezzel küzdünk. Tehát az, hogy ezt 24 milliárd forintot most fel tudja venni a BKK, ezzel nem oldottuk meg a nyári hónapokat. Az én számításaim szerint még kell kb. egy ilyen 15-20 milliárdot valahogy találnunk a rendszerűen nyáron. A seprütve hol talál 15-20 milliárdot? Mindjárt folyamatos likviditás menedzsmentet igényelt, próbáljuk ö, visszafogni az azonnali kifizetési igényeket, hogy próbálnám behajtani, próbálom behajtani. Az, az azonnali kifizetési igény az azt jelenti, hogy maga a számla egyébként joggal azonnali fizetésre van kiállítva? Nem, ez ö, a fővárosnak a kifizetésnek nagy része az a cégei felé megy. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy a megrendelem a mondjuk a közösségi közlekedés működtetését, és erre fizetek a cégnek havonta X összeget. De, ebben nincs, de most nem a bérekről beszélünk, hanem egyébként olyan dolgokról, amelyek nem bérjellegűek. Ez Minden benne van. De ezt ugye egybefizetem. Ő pedig ebből működteti a céget. Uh -huh. Ha nagyon szorosan fogjuk a, a gyeplőt, ők is, mi is, és a, akkor ebben az esetben az ottani pénzfelhasználást is lehet lassítani, átütemezni. Aztán nem arról van szó, hogy nem fizetnek ki számlákat, hanem arról van szó, hogy akkor megnézik, hogy ma, ma tényleg azt beszerezni nem bírják két hónappal később, és ezzel szorítsuk le a napi likviditás igényt. Ez egy nagyon sziszi -fuszi játék, tényleg ilyen pár darabonként rakjuk össze a... Ez naponta bonyolít telefonokat, ne tanácsot kérnek, vagy segítséget kérnek öntől? Hát szinte azért minden nap van ezzel kapcsolatosan teendő. Tehát hogy, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb finanszírozási cégünk az a BKK, aki ugye a BKV-t finanszírozza. Igen. Ez a, a működési kiadásunknak az első négy hónapban az a 38%-át jelentette. f van akkor a hatáskörünk, meg a folyásunk, hogy próbáljuk ezt ö, ö, összerakni. Ugye két hetente fixen leülünk a, a cégek vezetői, ahol megnézzük, hogy akkor ugyanakultak a kifizetések, milyen likviditási igények vannak. Ezzel párhuzamosan a többi cég intézmény felé is folyamatosan nézzük, hogy tudtak-e annyi megtakarítást elérni, hogy esetleg most nem kell pár hónapig, vagy pár hétig, vagy pár napig, hiszen még a napok is számítanak, szóval biztosítani nekik, vagy csak ennek a töredékét. Ez tényleg egy ilyen jelzék, amit próbáljuk összerakni, és, és közben megvárjuk azt, hogy az iparőzési adó hogy alakul, ugye más végéig a vállalkozásoknak benyújtaniuk a beszámolásokat, körülbelül június 20-én látunk képet erre vonatkozóan, ezt így, így lehet csak szépen egyesével összepakolgatni, de nincsenek nagy megoldások. Nagy... De hogyha én jól veszem ki, akkor a mostani helyzetet figyelembe véve nem a napit, tehát nem, hogy ma május 25-én mi a helyzet, hanem, hogy e, többé vésbé ön ennek a ciklusnak a végéig ezzel számolhat, aztán könnyen lehetséges, hogyha ugyanez marad, akkor a következő ciklusban is, de most maradjunk abban, hogy a júniusi választásokig, illetve hát maga a mandátum október-novemberig szól, addig ebben a helyzetben egyelőre nehéz feltételezni, hogy mitől állna be alapvető változás. Hát, ugye alapvető változást a pertől tudna beállni, hogy nyerül. Attól igen, abban igaza van. Igen. Akkor a másik alapvető változás az ipargyzati adóban kellemesen meglepődünk, aminek. Van uh, annyi realitása, hogy az iparizési adó, bevétel és az infláció és az ipari árak között nagyon erős. Hol jelentkezik a, ez, amit ön mond, egy mekkora uh, különbségnél uh, számít már uh, a változás? A tervezett és a, a valós között, ha az pozitív? Hát, hogy egy tízszázadék pontos túltejés, hogy 27 milliárd uh -huh. jelent. Uh -huh. 10-27 milliárd... Ezt mikor tudja megmondani? Ezt, ezt nagyjából június közelé látszik. Hm. Uh, de mert... szívesen venni, hogyha ilyen gondjai lennének. Uh, hát, hogyha 10 túl teljesülés van, az nem old meg mindent. De, de a 15 milliárdnak az összes öprését könnyebbé teszi valamivel. Igen, ugye ez fontos, hogy ez nem az, a, az a plusz pénz ez nem nyáron folyik be akkor. Igen. Ennek a része folyik csak be nyáron. A többletként, de nyilván akkor az egy nép is ahhoz, hogy össze tudjuk söpörni ezt a, ezt a pénzt. Persze. Maradjunk például a Budapest 150-nél, ugye ő mondta, hogy alapvetően két helyről van, ugye ezt részint a múlt héten is említette a sajtóbeszélgetésen, egy itt is volt róla szó tegnap. Mi az, amiben hiányt fog szenvedni a Budapest 150 eseménysorozat? Hiányt? Remélem nem. Maximum kevesebb pénzből lehet egyes eseményeket megcsinálni, mint a Metrofestivált. Mi a Metrofestivál? A Metrófesztivál ugye azzal, hogy átadtuk a Metroállomáson, de a metro állomáson lesz egy kisebb ünnepség zenekarokkal kulturális programokkal. Na ebben most megfogod. Fogyaszt ki. Ezek júniusban lesznek ezek az események, de ez a a Főváros honlapján ezek nyomon követhetőek. Egyébként nagyon láttam a programot, tényleg mindenki megtalálja benne a és igényéhez igazodót. Meg plusz egy, egy sajátos téren van ez az egész történet, tehát szerintem borzasztó izgalmas, hogy egy metró aluljárókat használjuk fel ezekre a helyszínekre. Ugye maga maján is, ami már túl vagyunk, azt is sikerült olcsóbban megrendezni, egy kicsit kevesebbet költöttünk rá, de ennek elére szerintem jó volt, hiszen első alkalommal volt a Városháza Parkban. Május 1-én szakszervezetekkel együtt egy közös majális tartva. És nyilván lehetett volna többet is elköltani rá, de hát azt kértük a kollégáktól, hogy ezt, ezt még minden álmukat vegyék le, és még abból is vegyenek el, és akkor utána... E, e, nézzük meg a végszámlát. Tehát ebből a, ezekből a pénzekből szintén ilyen apró darabonként szedtük össze. Ugye ez a 673 millió fontos kamatkiadásnak a két harmadást a Budapest 150-es pénzekből vettük el. Meg hát az energia megtakarításból. Energia megtakarításokból Készültem. Így most a beszélgetés Akkor végére egy kicsit jobb lett a hangulata. Én hangulatom nem volt rossz az elején. Azt, hogy nem értelengem engem, és ezt nem értem, de hogy egyébként nem volt rossz hangulat. De nem a nem létező bajszát akartam cibálni. Szerettem volna magam módján olyan dologra felhívni a figyelmét, amit én fontosnak tartok, és amit tudom ön is fontosnak tart, de nem ilyen hosszan, vagy nem ilyen részletesen. Hát amikor két ember beszélget, akkor óhatatlan előfordul, de ígérem, hogy a jövő héten az összes hangulati elemet kiagyom, és csak a seprűről, a 15 milliárdról és más pénzekről, és annak felhasználási módjáról lesz szó. De nyilván beszélünk ezekről a nem azt akarom, hiszen a beszélgetést alapvetően őn irányítja. Hanem csak azt akartam jelezni, hogy én úgy vagyok hogy hogyha valamire nincsen ráhatásom, akkor ezt adottságnak veszem, és nem fogom azzal az időmet tölteni, hogy azon bosszú... Önnek teljesen van, én pedig abban az álhitben rigatom magam, hogy előbb-utóbb mindenre ráhatásom lesz. De nyilvánvalóan én hülye vagyok, de hát ezt is lehetett tudni. Jövő héten hívom. Rendben. Köszönöm. Viszont hallásra viszont Óhaj, sóhaj, panasz. 061-253-8812. Megösszem a múlzsákat is. Szeretem a sajtoslót, apukám is szerette. Na, akarnak valam beszélgetni, de csak értelmes emberek hívjanak, vagy értelmetlen emberek értelmes telefonokkal. 061-253-8812. Ízi be, aztán... Illa náda Kerek. 06 egy 12 először. Mit tetszik? Ha-ho! Ez rövid telefon volt. Lesz hosszabb is? 061 230 addig elmondom, hogy holnap Filippov, Navracsics, korvácsaba. Hétfő nem lesz műsor. Kedden érő lebonyolítású műsor, 732, nem 732. Nem, kedden érőlebonyítás 16.32-től, szedden havasherjék 16.32-től. Közben elvesztettem egy telefonálót, nem bírt a szuflával. Ez tehát a jövő hét csütörtök péntek ugyanaz, és már csak 5 hét van a hosszú nagy nyári szünetig. Akkor majd biztos depressziós leszek, de talán amikor csinálok valamit, akkor nem leszek depressziós. 06 1, 250, 3, 88, 12 tehát hétfőn nincs műsor, Kedden 16.32-kor élő, Szerdán 16.32-kor havas herik. Remélem, ez a suhajda szilárd életben van. 0612 0612 38812 Senki többet?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 Kilenc óra tizenkettőig én itt hallgatni fogok, megvárom a kilenc tizenkettőt, de addig, amikor elkezdődik, nem amikor befejeződik, hát ha valaki. Most 9 óra 9 Ura, tíz. Mikor fog kiderülni az Operaház igazgatósága? Nem, mint, hogy ez annyira fontos lenne, csak úgy. Lefaragják az infláció követő állampapír kamatát. Remélem nem visszamenőleg. Tizenegy. Mind mi